Epiktétus kézi könyvecskéje, vagyis a Stoikus Bölcs Breviárjuma, Sárosi Gyula fordításában Kerényi Károly előszavával. Felolvassa: Arkadi. Epiktétus kézi könyvecskéje, Sárosi Gyula fordításában először 1942-ben jelent meg Budapesten az Oficina kétnyelvű klasszikusok sorozatában. Kiadásunk ezt a szöveget közli. Kerényi Károly Eli szavából elhajtuk azt a néhány mondatot, melyek nem a műre, hanem az 1942. évi kiadásra vonatkoznak. Az olvasóhoz. Az Ateni Stoa, a csarnok bölcsei, követőinek tartották magukat abban, hogy a mindenség tüzes szellemét tudták önlelkük magvául. Ezek a lelkek nem éreztek magukban többi visszaemlékezést, a mindeneknek alakot és ezzel létat adó képekre mint Platón, nem hordták magukban e visszaemlékezés helyén azt a készséget sem, hogy legalább a természet és az emberi létformák végtelen változataiban felismerjék az ősképek kibontakozását, mint Arisztotelész. Nem belülről, mint egy ős emlékezésből bontakozó, sem is a világra kinyílt lelkek, hanem elvirágzottak, leszáradók magba menők. Tiszta, tüzes magba. A mag örvénye bennük. A világ tűzmúltja, amelyből minden jött, és amelybe minden visszatér. A sztóikus végítélet, ez igazán szólvett székulum infavilla. és ez ut az utolsó tűzbe borulás, az ekpirószis, már a filozófusok lelkében megkezdődött. Ha van állam, amelybe tűzlelkük erejét tisztaságának feláldozása kifejthetik, akkor nem vonulnak vissza. A tűz hatalom is működni jóhajt. De ha ilyen állam már nincs, a sztuikus számára sincsen más feladat, mint őrizni lelkének azt a tulajdonságát, amely nélkül a tűz is csak sötét, vakelem volna, és nem lehetne a szellem megjelenése tisztaságát. Tiberius óta ebbe a kemény, és mindenkivel a bölcsen magával szemben is kérelhetetlen tisztaságba húzódik be a sztuikus filozófus, és őrzi lelkének egy csodálatos várát, gyakran vértanúság ojkor. Olykor, az emberséges császárok idejében felbukkan jeltelen elmélyedésének katakombájából, és megjelenik egyszer Marcus Aurelius személyében a trónon is. A stóikus császár önmagához írt figyelmeztetésé legelején, ott, ahol emlékezteti magát arra, kinek mit köszönhet, egyik tanítómesterével kapcsolatban megemlíti azt is, hogy rátaláltam az epiktétoszról való följegyzésekre. Ez a nyomorék rabszolga, akit egy piszi diai felirat és a haszon és örömforrásának dicsér híresebb lett, mint szülővárosának, a frigiai hierapolisnak cseppkővé váló káprázatos gyógyforrása, kortársai az ő szavaiban ismerték fel az igazi gyógyítóerőt. erőt. Jó lehet, egy árnyalattal sem gazdagította a szóval filozófiáját, Aurelius mégis Szokratészszal, és a csarnok elméletének legnagyobb mesterével, Friziposszal említi együtt. Hány krisziposzt, hány szokratészt, hány epiktétosz nyert már el az idő, így kiált fel. S talán épp ez adott akkora jelentőséget a fríg rabszolga személyének. A kiáltón figyelmeztető ellentét az ő tömegsíra szánt törékenysége és a lelke fájdalomnak, megaláztatásnak hozzáférhetetlen voltáról való meggyőződése között. Lelkecske vagy, amely hullát hordoz, idézi tőle önfejére a császár. Megérteti ez a kereszténység lehetőségét az ókor végén, de megérteti a mellette fennálló antik lehetőséget is, a lelkecske, istenekkel rakom királyságához, telem, és világos tűzmagvához való ragaszkodást. Abból, hogy Szokratesről csak olyan feljegyzések maradtak fent, amelyekben a főjegyző egyénisége átfestette a mesterét, okultak az epiktétos tanítványok. Az ő mestrük diatribéit, így hívták a közvetlen nyelven előadott filozófiai prédikációkat, lelkiismeretes hűségei jegyezte fel Ariános, akit Epiktétuszon kívül nagy Sándor érdekelt, róla történeti művet. A nyolc könyvi diatribajból négy maradt ránk, és Engheri kézikönyvecske, amely valamennyiből készült. Hogy most ezt közreadjuk? Azt a szolgálatot szeretnők tenni az olvasónak, amit rusztikus mester Markus Aureliusznak. Alkalmat adni arra, hogy rátaláljon Epiktétosra. Kérjük, fogadja úgy, ahogyan szántuk. Nem a kiadók és a vásárlók filológus vagy dilettáns hiúsága kielégítéséül, hanem táplálékul, támogatóul, erősítőül, mesterül és jóbarátul. Szeged 1942. Június 27-én. Kerényi Károly.